Називаються недуги по-різному, але їх можна об'єднати в одну групу під кодовою назвою ГРЗ. В роки мого дитинства у лікарів районних поліклінік це був найпопулярніший діагноз. ГРЗ – бронхіти, запалення легенів, грипи, ангіни, застуди – все це було нічим іншим, як… Герзе, суворе і зле герзе, що горло дитину твоє гризе. Справний вийшов віршик, наче Корній написав. Варто було б запропонувати його замість застережливого плаката перед педіатричним кабінетом. Діти щиро раділи Герзе, тому що можна було не ходити до школи. Майже всі мої однокласники, за винятком відмінників та зануд, люто ненавиділи школу. До того ж прогулювати було модно. Діти провокували Герзе. Наприклад, мій брат Рудий Звісно, що це не його справжнє ім'я, це прізвисько, як у Лініна або в Емінема. Родина настільки обережно ставиться до оприлюднення свого справжнього імені, що взяв з мене слово не кидатися ним, як м'ячиком для пінгпонгу. Тому в моїй розповіді він буде «Родий». Восени змочував холодною водою простирадло, голим замутувався в нього і виходив на балкон виглядати Герзе. Герзе потирало в рученята, але не поспішало, бо розуміло, що нікуди рудий від нього не подінеться, а помочити чеканням братика не завадить. Судячи з частих навідувань мене з боку герзи, воно мене просто таке обожнювало ще пак. Я годувала його смачним курячим бульйоном. Моя мама була впевнена, що курячий бульйон сприятиме отуженню. Я поїла його чаєм з малиною, калиною, гарячим молоком з медом, судою та маслом. Оце, до речі, рідкісна гедота. Однак Герзе подобалося, але хто сказав, що наші з Герзе смаки мали б збігатися? На десерт Герзе пропонувався лимон, нарізаний тонкими кружальцями, який морився не менш, ніж півдоби у цукровому сиропі. Мама ховала сльози, Герзе пригощалося, зір псувався. Я тоді мало що розуміла, а може і не хотіла розуміти, у дітей міцний нервовий імунітет. Але одного разу мене поглинуло сіре світло. Це так дивно. Навіть сам собі не віриш, ти ще Пам'ятаєш барви вечора, літніх сутінок. Радісний липневий ранок тебе зустрічає тими самими барвами. Сонце не торкається тебе осяйним промінням. Ні, не так. Воно ніжним дотиком торкається твоєї щічки. Ти відчуваєш тепло, що йде від нього. Щічка теплішає. Але самого променя ти вже не бачиш